І Антось полетів у воду, проте не сторч головою, а ногами донизу, і дуже повільно. Мав уже торкнутися води, але вона розступилася перед ним, і чоловік опинився у кам'яній студні, студня-криниця. Тільки то була не звичайна студня, а соляна, і звідти чулись стоганий крик, як у пеклі. «То не може бути вічно», – обурився він. Ці люди давно вже всі мертві. Далі якась сила піднесла його знов до гори. Він опинився на дні ріки на м'якому піску і поруч лежала відтята голова. Антось ухопив її, притиснув до грудей, став повільно підійматися до гори. Дужа рука ухопила його за комір, і він опинився на другому березі. Після теплої води його опекло в раннішнє повітря. Навкрийся, сказав купець із Добромиля і накинув на чоловіка чорну широку керею, знявши її з себе. Ти все зробив добре. Вони мали бути мертві, пробикотів Антось. Звісно, мертві. Ти їм би нічим не поміг. Давай сюди голову мого брата, купця з Перемишля!» Антосю відразу стало легше, бо весь час його мучило що то ним нагостреною сокерою було утято голову. Виходить, ні. Він злякався, що може виявитися більше непотрібним купцеві з Добромеля. І той зараз просто зникне разом з головою у непроникному тумані. І він залишиться сам, хоча більше не може бути сам. Чоловіку й мусить колись увірватися терпець. Антось обгорнувся кереєю м'якою, теплою, як літня ніч не зводячи змучених очей скупця. Той поставив голову на траву, сів навпроти і мовив. «Не спи, брате, прокинься, маю тобі щось сказати». «Звісно», – подумав Антось. «На те я й виніс голову з ріки. У воді не можна говорити». Повіки у голови затремтіли, і гримаса болю скривила біле, як папір лице. Але перше розтулилися уста, Шкода, що я не можу видіти тебе, брати, але чую. Що ти можеш мені повісти? Хочу повісти тобі, що весна, і бджоли вилетіли з вулика. Слава Богу, так і перше було. Скажи мені, брате, де золота бджола? Чи не утрапила до рук ворога? Що ти, брате, то де ж вона, де ти її сховав На дні ріки? Зазирни мені у ліве вухо. Антось побачив, як добромельський купець нагнувся і простяг руку до вуха голови. Витяг звідти шнурок, на якому висіло золоте кружило. Йому аж очі засліпило. Добре, придумав брате, дякую, що вберіг. Чи не хочеш щось переказати брату своєму, а моєму сузі, котрий зараз розповідає твою історію у Добромільському монастирі? Не треба. Не до нас йому нині. Довго я чекав, що ти прийдеш по сей знак. Видно, найшов мені заміну. Ні, все потрібно для справи, котру має зробити слуга з Добромеля. Він і цей чоловік-покутник, котру ти знаєш, не гострив колись ножі серпи на торговиці у Добромелі. А тоді побачимо, чим усе це обернеться. Хіба ти не знаєш? Звісно, не знаю, знезав плечима купець добромля. Ти мудрий. Пусти мене назад в ріку. Тут мені зимно. Шкода, що не можу вам нічим допомогти. Ти зберіг золоту бджолу. Доки ми її маємо, доти будуть бджоли, що кусають, не гублячи жала. Він узяв голову у руки, поцілував у чоло і опустив у прозору воду ріки. Одразу щось зашуміло, Ріка перетворилась на швидкий ревучий потік, що усі звали вирвою. «Ну що?» – звернувся купець до Антосі. «Ходімо. Чи може дати тобі гроші і відпустити?» «Ти сам, пане, знаєш, що мені потрібно більше за гроші?» – тихо відказав жебрак. «Це не в моїй силі, – остро відрізав купець. Лиш у твоїй. Ходімо. Більше дощу не буде». І коли вони ступили на дорогу, що піднімались до монастиря, Антойсь, котрий ніколи не вмів щось сказати до ладу, раптом заговорив так гладко, як пописаному. Ніби вода змила разом із жебрацьким брудом і дрібними гріхами, ще й незугарність мови. Та й голос більше не був жалібним голосом прохача, а сильним, високим, хіба що може трохи писклявим. Добромель, 1604 рік. Ви би ввіділи ваша мость, який пишний був колись ярмарок у Добромелі. І кілько там приїжджало люду, і хоч кожен балакав по-своєму, турок по-турецьки, мадяр по-мадярськи, німець по-німецьки. Але розуміли один одного, як не дивно. Я вже тоді не був підручним савки, точив людям ножі, ножиці, серпи, часом шаблі, тільки від сокири мене вернуло, самі знаєте чому. Ну, відколи зіткнули голову, тому йрити кумерону, мати Божа.